Pe 29 martie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Marcu, Episcopul Aretuselor, alături de alți martiri și cuvioși. Această zi aduce înaintea sufletelor noastre o pildă negrăită de gertfelnicie și statornicie a dreptei credințe. Într-un context duhovnicesc plin de încercării, prăznuirea lor ne cheamă să reflectăm la curajul celor care au pus dragostea de Hristos mai presus de propria lor viață, pădând frica trecătoare pentru a dobândi bucuria din împărăția cea veșnică. Sfinții zilei, 29 martie, Sfântul Marcu, episcopul aretuselor, pătimirea pentru curăția credinței. Ierarhul înzestrat cu mult har dumnezeiesc a păstorit turma lui Hristos în perioada luminată a domniei Marelui Constantin. Sfântul Marcu a dobândit o râvână uriașă pentru curățirea pământului de rătăcirea idolească, dărămând multe altare păgâne și ridicând în locul lor sfinte bisericii pentru taina mântuirii sufletelor. Însă, Roata vremii s-a întors odată cu venirea la puterea lui Iulian Apostatul, cel care a reînviat întunericul prigoanei. Căutând să-i prindă pe mărturisitorii creștini, slujitorii tiranului au declanșat o teroare cumplită împotriva celor care luptaseră pentru adevăr. Văzând cum frații săi suferă pe nedrept și sunt trași la răspundere pentru a-l ascunde, ierarhul s-a predat de bunăvoie. El s-a asemănat astfel mântuitorului care s-a dat pe sine pentru oile sale, arătând o viață curată și o asumare de plină a crucii. Ceața de necredincioși orbiți de ură l-a dezbrăcat de haine și i-a sfâșiat trupul cu răni adânci, aruncându-le apoi în locuri necurate, vrând să-i frângă demnitatea și paceală untrică. Răbdarea negrăită a chinurilor și biruința prin har. După ce l-au scos din acea murdărie, l-au dat pe mâna unor prigonitori cruzi care l-au înțepat fără milă cu instrumente ascuțite de fier. și doreau cu orice preț să-i smulgă o lepădare sau să-l oblige să plătească bani pentru refacerea templelor distruse. Sfântul Marcu nu a scos niciun cuvânt de deznădejde, paza minții sale rămânând neclintită în rurugăciunea îndreptată spre Dumnezeu. Păgânii iau un strupul plin de răni cu saramură usturătoare și miere, înălțându-le cu frânghii sub arșița cumplită a soarelui de vară. Astfel suspendat în amiaza zilei, el a devenit hrana albinelor și viespilor, îndurând un chin care cutremură firea umană. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, această răbdare a ierarhului nu venea din putere omenești, ci din acel sprijin coborât de sus pentru a întări sufletească. Prin această stăruință, el a biruit răutatea prigonitorilor săi. Nu a oferit niciun ban pentru zidirea templelor mincinoase, dovedind că bogăția acestei lumi este praf înaintea slavei cerești și păstrând biserica neatinsă de compromis. Diaconul Chiril și martirii din Fenicia Văzând această putere nefirească de a îndura suferința fără cărțire, Mulți dintre chinuitorii au fost răpunși la inimă. Prin pocăință sinceră, ei au primit credința cea dreaptă, adăugându-se turmei lui Hristos. Sfântul Marcu ne demonstrează că sângele martirilor și suferința asumată cu bâlânde țerodesc mereu fi duhovnicești pentru împărăție. Pentru o faptă asemănătoare de zdrobire a idolilor, diaconul Chiril din Fenicea a fost prins de necredincioși. Din dragoste fierbinte pentru adevărul înrupat, el a îndurat o moarte cumplită fiindu-i despicat pântecele și fiindu-i scoase măruntaele spre bagiocura privitorilor. Ticăloșii care s-au bucurat de această priveliște de întuneric au primit însă o pedapsă grabnică de la dreptul judecător, pierzându-și dinții, limba topindu lise se în gură și rămânând lipsiți de vederea ochilor trupești, ca un semn vădit al orbirii lor lăuntrice. Tot în acele vremuri de prigoană, în Ascalon și Gaza, alte fecioare și bărbați sfințiți au primit cu cununa mucenicei în moduri cu neputință de descris. Umpluți cu orz pântecele spintecate, au fost dați hrană porcilor, o umilință supremă în ochii lumii, dar o slăvire de plină în fața tronului ceresc. Cei care parcurg acest sinaxar înțeleg că suferința pentru Domnul este însă și ușa către nemurire. Cercetând un calendar ortodox 29 martie plin de asemenea gertfe pământești, ne umplem de evlavie în fața înaintașilor noștri. Ei ne arată că slujitorii nedreptății au moștenit focul cel veșnic, pe când bine lui Dumnezeu se veselesc în lumina neînserata slavei. Troparul Sfântului Mucenic Marcu, episcopul aretuselor, și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea ai aflat, de Dumnezeu însăflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge, sfințite Mucenice Marcu, roagă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, Iona, Varahisiu, Eustațiu, apostolii și diadoh al foticei. Sfinții mucenici Iona și Varahisiu din Persia. În vremea împăratului persan Sapor, monahi Iona și Varahisiu au lăsat liniștea chiliei din dorința sfântă de a cerceta pe frații aflați în suferință, ajungând în cetatea Marmiavoh. Acolo au găsit aruncați în temniță nouă mărturisitori creștini, printre care Zanita, Lazar și Maruta. Călugării i-au întărit duhovnicește să nu se înfricoșeze de amenințări. Din pricina acestei purtări de grijă frățești, au fost prinși și duși înaintea judecătorilor Masdrat, Siro și Marmisi. După încercării zadarnice de a-i atrage prin promisiuni de șarte și amenințări spre închinarea la foc, dregătorii i-au pus în lanțuri grele. Au fost supuși la torturi prelungite, fiecare dându-și sufletul în mâinile ziditorului cu o credință nezdruncinată. Moaștele lor cinstite au fost adunate și așezate împreună cu ale celorlalți nouă mucenici. Căutând modele de curaj gertfelnic, privim către Sfinții zilei 29 martie ca la niște stâld neclintiți ai dreptei credințe care ne amintesc valoarea iubirii frățești. Sfântul Eustațiu Mărturisitorul și Apostolii din cei șaptezeci Cuviosul Eustațiu, ales episcop al bitiniei, s-a arătat lumii ca un chivot al smereniei, al curăției și al iubirii nefățarnice. Păstorind cu bâlândețe turma încredințată, el a atrasura ereticilor în timpul prigoanei iconoclaste. Înfruntându-i bărbătește perătăciți, a apărat cu prețul libertății sale cinstirea sfintelor icoane, teologisind despre înruparea cuvântului. Denunțat împăratului orbit de eres, a suferit temniță grea și bătăi. Lipsit pe nedrept de scaunul episcopal, acest purtător de Dumnezeu a petrecut trei ani într-un exil plin de lipsuri, îndurând foamea și o cara trecând la cele veșnice ca un adevărat biruitor al cerului. Alături de el, biserica îi prăznuiește astăzi și pe Sfinții Apostoli din ceata celor șaptezeci. Sosten, Apolo, Chifa și Epafrodit, ostenitorii neobosiți care au semănat cuvântul mântuitor al Evangheliei la neamurile aflate în întuneric. Sfântul Diadoh al foticei, și Teologea Harului Dumnezeiesc Tot în această zi prăznuim pe Marele Părinte Filocalic Diadoh, Episcopul foticei a cărui învățătura dâncă despre rugăciune neîncetată și trezvie luminează calea monahilor de veacuri. El aprofundează dogmatic deosebirea fundamentală dintre chipul dumnezeiesc sădit în om la creație și asemănarea cu el, pe care suntem chemați să o recâștigăm prin lucrarea virtuților. Harul neidit primit la botez spală murdăria păcatului strămoșesc de pe chipul lăuntric, deși noi nu simțim imediat această lucrare tainică. Asemănarea se clădește pe măsură ce ne ostenim în voia Domnului, iar când dragostea sfântă crește în noi, prezența duului devine o dulceață simțită de ușit de minte. Ierarhul arată că în sfânta apa nașterii din nou, vrăjmașul este alungat din adâncul inimii, locul său fiind luat de Hristos. De aceea, duurile întunericului nu mai pot stăpâni interiorul omului botezat, ci îl atacă doar din afară, prin aburul plăcerilor trupești și al simțurilor necurățite. Curățirea minții se face prin ascultare strictă, înfrânare și frica de Dumnezeu. Care este începutul lor oricărei îndreptări duhovnicești Fără această sfioșenie salvatoare Inima rămâne amorțită de grijile pământești Și surdă la glasul cerului Rugăciunea și paza cugetului împotriva înșelărilor Când mintea se limpezește prin asceză Ea trebuie să deosebească cu finețe gândurile Alungându-le pe cele întunecate Și păstrându-le pe cele însăflate de sus în cămările memoriei Această spălare de plină este exclusiv lucrarea Duului Sfânt Sfântul diadoh ne avertizează ferm să nu căutăm vedenii sau lumini materiale în timpul nevoinței, căci demonul ia adesea chipul îngerului luminos pentru a ne trage în prăpastia mândriei de șarte. Arma invincibilă împotriva ispitelor și a senzațiilor înșelătoare este invocarea numelui Mântuitorului. Dacă deci mintea va fi aflată ținând în amintire fierbinte numele sfânt al Domnului Isus și se va folosi ca de o armă de numele acela prea sfânt și prea mărit, va pleca amăgitorul Viclean, glasuiește părintele din Epir. Parcurgând filele din acest calendar ortodox 29 martie, înțelegem de la episcopul Foticei că drumul cunoașterii este presărat cu ispite lăsate anume spre smerenie. El face o deosebire teologică clară între teolog, cel care primește cuvânt de învățătură pentru zidirea obștii, și gnostic, cel ce se adâncește în liniștire de plină, gustând nevăzut tainele dumnezeiești prin curăția desăvârșită a inimii. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din răbdarea neclintită a martirilor de astăzi, înțelegem că nicio greutate a lumii nu este insuportabilă dacă îl avem pe Hristos lucrător în inimă. Putem aplica această lecție duhovnicească răbdând cu tăcere o nedreptate măruntă sau o jignire apărută în ziua de azi, înlocuind mânia cu chemarea în taină a numelui Domnului. Astfel, ostenindu-ne în ascultare și bâlândețe, chemăm Harul Sfânt să ne curețe lăuntrul și să vindece neliniștea minții noastre. Care moment din gertfa și înțelepciunea acestor sfinți va a mișcat inima cel mai mult și de ce? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.